Bună ziua, dragi ascultători! Dacă ieri am vorbit despre slujba facerii catehumenului, azi vom urmări desfășurarea slujbei botezului. Ea începe cu o iectenie și o frumoasă rugăciune pentru sfințirea apei. Preotul se roagă să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh și să fie izgonitoare a toată bântuia la vrăjmașilor văzuți și nevăzuți și să se facă apa botezului baie a nașterii de-a doua spre iertarea păcatelor și spre îmbrăcăminte într-un nestricăciune. De asemenea, Cere de la Dumnezeu să-L facă pe cel ce se botează vrednic de împărăția cea nestricăcioasă, să fie împreună sădit și părtași morții și învierii lui Hristos. Preotul îl roagă pe Dumnezeu și pentru sine, ca să-i ajute la săvârșirea cu vrednicie a Sfintei Taine a botezului. Pentru apa botezului el cere, Harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, să fie izvor de nestricăciune, har de sfințenie, vindecare de boli, diavolor pieire, de puterile cele potrivnice neatinsă, plină de putere îngerească. Următorul moment important al botezului este ungerea copilului cu undelemnul bucuriei, la frunte, la piept la mâini și la picioare. Acest un delem sfințit, printr-o rugăciune specială, are semnificații deosebite. El este semnul milei și al bunătății dumnezeiești, prin care catehumenul a fost izbăvit de păcate. Apoi, uleiul acesta sfințit ne aduce aminte de ungerea cu care erau unși în legea veche arhierei împărații, și prorocii. Uleiul acesta ne aduce aminte și de aromatele cu care a fost uns trupul Domnului, deoarece catehumenul va închipui prin cufundarea în apă, îngroparea împreună cu Hristos și învierea împreună cu El. Ultima parte a botezului, cea de a treia, este însăși săvârșirea tainei, adică Întrăita cufundare a pruncului de către preot în apa sfințită din Cristelniță, rostind cuvintele, se botează robului Dumnezeu în numele Tatălui la întâia afundare și al Fiului la a doua afundare și al Sfântului Duh la cea de a treia afundare. Această întreită afundare în apă arată pe de o parte că temeiul credinței noastre este Sfânta Treime, iar pe de altă parte ea închipuie cele trei zile petrecute în mormânt de Domnul Isus Hristos. Prin afundarea în apă se închipuie și moartea noastră pentru viața în păcat de până aici și îngroparea noastră împreună cu Hristos, iar prin ieșirea din apă se închipuie în vierea noastră împreună cu El. Prin botez, spălându-ne păcatele, ne facem părtași morții și învierii Lui Hristos și intrăm într-o nouă viață. Suntem morți pentru păcat și viem numai pentru Hristos. Observăm că fiecare moment al botezului are o mare încărcătură și semnificație spirituală. Conștientizarea și participarea cu înțelegere la slujba botezului a oricărui creștin este de natură să-i marcheze întreaga viață care, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu mai este a lui, ci a lui Hristos. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!